сватбената рокля под морето. Някога в кралството Ярабон живял рицар на име Моне. Той бил млад, храбър и изглеждал добре, но неговия лош и алчен крал Клод не признавал това. Моне имал кон на име Гудо. Гудо не бил обикновен кон. Бил надарен с изключителна мъдрост. Един следобед, Годо и Моне били в гората. О, времето е толкова прекрасно. А слънцето свети толкова ярко. Какво ще кажеш, Годо? Прекрасно е, господаря. Хайде да влезем навътре в гората. Може да похапнем горски плодове. Годо припуснал към гората, а Моне е оглеждал за плодове. Изведнъж Моне съзрял едно лъскаво перо. О, какво красиво перо. Сякаш съм хванал огън, а ръката ми изобщо не изгаря. Това перо е от най-рядката жар птица. Не всеки може да има такова. О, наистина ли? трябва да го занеса на крал Клод. Най-накрая ще ме оцени и възнагради с много злато. Господарио, знам, че искаш да спечелиш признателността на краля, обаче ти предлагам да не му даваш това перо, защото ще ти донесе само неприятности. Годо, смяташ, че това красиво перо ще ни навлече беди? Аз мисля, че ще ни донесе само богатство. Хм, твоя воля, господарио, аз мисля, че идеята си е бива, да потегляме Годо. Годо и Моне препуснали обратно към двореца да покажат какво са намерили. Моне поднесъл перото от жар птица на злия крал. Ваше Величество, намерих това красиво перо от рядката с жар птица за вас, тъй като съответства на вашия престиж. Много добре, Моне. Това наистина е постепка за храбростта ти, но само това не може да я докаже. Що не можеш да ми донесеш перот, значи можеш да ми донесеш и самата птица. <съща> Донеси ми птицата, иначе ще те хвърля в барлогата на лъфа. Моне останал стъписан от искането на краля. Било невъзможно да му донесе свирепата и могъща птица. Моне излязъл от залата и заплакал. Какво има, господарю? Кралят... Кралят поиска да му доведа жар птицата. Как бих могъл да му доведа това величествено създание? Ще ме хвърлят в барлогата на лъва. Не се тревожи, господарю! Помоли краля да ни даде сточувала царевица, които да бъдат разпръснати над голямото поле в селото и ще си получи птицата. Моне отишъл при краля и поискал това. Царавице ли... Добре тогава. На другия ден, крал Клод изпратил хората си да разпръснат царевицата по полето. Сега трябва да чакаме до, до вечера. Годо и Моне зачакали търпеливо. Изведнъж забелязали една сянка върху ливадата. Погледнали нагоре и видели великолепната жар птица, която пристигнала да кълве царевицата. Еха! Те изпаднали в благоговение, докато Годо не казал. Донеси мрежата! Му не е грабнал мрежата и за нула време заловил птицата. Занесъл я гордо на краля. Ето я. Могъщата жар птица, която принадлежи само на небесата, сега е ваша. Чудесно. Ти си много смел. Но изпитанието не е свършило. Щом успя да донесеш птицата? Ще можеш да ми доведеш и принцеса Василиса, която живее на брега. Доведи ми я, иначе барлогата на лавата чака! Този път Моне се оплашил. Успях да измамия птицата, но е невъзможно да надхитря принцесата. Моне споделил това с Годо. Той кимнал и казал. Това не е проблем. Неприятностите те първа предстоят. Поискай от краля да ти даде от драконовия дъх, Шатра и Роси. Така ще можем да приспим принцесата. Моне ги поискал. Крал Клото станало задъчен, но предоставил на Моне всичко, което пожелал. Двамата сгода на брега и видели принцеса Василиса в сребърна лодка с златни гребла, която пеела приятна мелодия. О, аз виждам прекрасното слънце, когато над мен. «О, аз виждам природата наоколо, която даряваме!» Моне погледнал принцесата в захлас, защото досега не бил виждал такава красота като нейната. «Бързо! Разпани шатрата и сложи цветята!» След малко принцесата дошла на брега. През това време Моне и Гудо разпанали шатрата и я зачакали. «Искате ли цветя, Ваше Височество? Току-що ги набрах за вас!» «О, колко хубаво! Розите са ми любими!» Му не е подал цветята и тя ги помирисала. Но изобщо не подозирала, че отровата от драконовия дъх е разпръсната върху листенцата. Докато ги миришала, се почувствала замаяна. «О, взе ми се приспива!» Му не е хванал, докато изпаднала в безсъзнание. Двамата с годо препуснали обратно към кралството с принцесата. Щом влезли в двореца, крал Клод изпаднал във възторг. Някой да забие сватбените камбани! Принцесата ми пристигна! Цередворците забили камбаните и събудили принцеса Василиса. О, къде съм? Тук си, при своя жених. Жених ли? Да, скъпа принцесо, аз съм човека, който ще се ожени за теб. Какво? Не мога да се омъжа. И защо не? Ще се омъжа само в сватбената си рокля. О, не се тревожи за това. Ще ти доведа най-добрите кралски шивачи, за да ти ушият красива рокля. Съжалявам, Ваше Величество, но моята сватбена рокля е най-стънчената и не може да бъде изместена. Стои на дъното на морето под най-голямата скала. Ще се омъжа за вас само, ако ми я донесете. Моне, не чу ли какво каза тя? Веднага ми донеси роклята и този път. Няма да задоволявам никакви прищевки. Донеси роклята или ще те хвърля в ямата с питоните? Моне бил стъписан, а Годо чул всичко. Това е сам какво точно трябва да се направи. Годо бързо препуснал към брега. Какво правиш? Чакай и гледай! Чакай, какво правиш? Изведнъж вълните се надигнали и един внушителен омар се появил. Здравей, Лари! Году, приятели, толкова се радвам да те видя след толкова дълго време! Кажи ми, как да ти помогна? Принцеса Василиса ще се омъжва. Дошъл си за сватбената рокля! Точно така! Лари затанцувал в водата. И щом започнал, два огромни омара се появили на повърхността на морето. Сега ще ти помогнем! А само най-смелият начин да я достигне. Ще ви съпроводя, за да взема роклята. Лари кимнал и дал на Моне бутилка с вълшебна отвара. Вземи я. Тази отвара се нарича Дишане под вода. Изпи я и ще можеш да дишаш под водата. Моне изпил вълшебната отвара и се гмурнал под водата. Докато плували, той забелязал голямата скала. Повдигнал я с лекота, а омарите сграбчили роклята. Ето ме, идвам, крал Клод. Му не е излязал от водата, а омарите го следвали. А, ето я и роклята. Неприятностите ни почти приключиха. Почти ли? Защо почти? Защото имаме още един проблем, с който да се справим. Добре, тогава успех. Ще се видим друг път. Не, трябва да ми помогнеш за този проблем. Какъв е? Годо разказал на Омара Лари и на Моне целия си план. Това ли било? Та това е много проста задача. Хайде да тръгваме. Годо и Моне победоносно се завърнали в кралството. Ваше Величество и Ваше Височество, донесох сватбната роклия на принцесата от дъното на морето, както пожелахте. Надявам се да сте доволни. <същи> Чудесна! Принцесата най-накрая ще стане моята кралица. Кралят и кралицата за живели щастливо за винаги! <същи> ще ви я дам, само ако се извините на поданниците си. Да се извиня? За какво? Аз съм най-великият крал, а ти ми казваш да се извиня. Няма да направя това. О! Добре, добре. Значи не ми оставяте избор. Ненадейно, омарите влезли в залата и стиснали своите щипки. Какво правят тук тези отвратителни омари? Не сме отвратителни. Атакувайте го! Омарите го нападнали и краля побягнал. Оставете ме ми на миле! Глупа ви, омари! Стража, арестувайте ги! Стражите хукнали към тяк да ги спрат, но били изритани от пътя им. Кралят бил прогонен на балкона. Омарите го ханали. Кажи го! Кажи го! О, добре, добре! Ех, лош и нечестив крал. Извинявам се. И се оттегли. Не. А, добре, добре. Ще се оттегля. Идеално. Сега да го отведем в тъмницата. Крал Клод бил отведен в тъмницата и затворен там. Ще имаме ли още неприятности? М -м -м, мисля, че не Принцеса Василиса, благодарила на Муне. А, много съм ти благодарна, храбри младежо. Не да да благодариш на мен, а на приятеля ми Годо, могъщия кон, и Омара Лари и неговия екипаж, които всъщност ти помогнаха. Принцесата се усмихнала и кимнала, като погледнала Годо и Лари. Принцесо, може ли да те попитам нещо? Да. Защо се съгласи да станеш негова съпруга, след като разбра, че те е отвлякал? И тогава принцеса Василиса започнала да се смее и Лари също. <съква> <съква> <съква> Муне и Гудо били объркани. Но какво става? Ами, виж сега, причината да държа сватбената си рокля на морското дъно... Е, за да съм сигурна, че ще се омъжа само за онзи, когато харесвам. Роклята през цялото време беше под наблюдението на моя приятел Лари. Лари ти е приятел? Да, и му бях казала, че ако някой друг дойде да вземе роклята вместо мен, да знае, че съм принудена да сключа брак, и трябва да дойде да ме спаси. И така, историята ни е към своя край. Моне стана новия крал на Ерабон. Той често навестяваше принцеса Василиса и станаха добри приятели. А що се касае до годой Лари, е сами вижте. Знаеш ли, можеш просто да ми кажеш за оговорката с принцесата, а не да чакаш големия финал. Просто спазвах споразумението с принцесата. Ама разбира се. А нашето споразумение? Приятелството ни. Приличам на... Пак се започва.